בעזרת השם, שיחות הרען, המשך, עוד פה. בני אדם, יש להם כוח למנוע ולהסית את האדם לרחקו מעבודת הבורר ומצדיקי אמת, יותר מן העץ הרע. כי העץ הרע אין לו יכולת רק כפי כוחו, כפי בחינת העץ הרע מאיזה עולם שהוא. אבל האדם הוא כלליות שכלול מכל העולמות, ועל כן מניעות של בני אדם יותר ממניעת העץ הרע. ביאלף. בני אדם הם מונעים גדולים מאוד, ודה אם היה האדם לבדו ולא היה אצלו בני אדם אחרים למונעו, אף על פי שגם אז היו באים על האדם כל הבלבולים וכל המחשבות הטורדות וכל המניעות, אף על פי כן בוודאי היה מטה עצמו לדרך החיים, כי סוף כל סוף היה מטה תמיד לדרך האמת, אפילו אם היה עובר עבירה חס ושלום, אחמדי צלן, אף על פי כן בוודאי היה מתחרט חרטה גדולה מאוד בכל פעם. בסוף כל דבר יהיה נשאר אצל האמת, אבל כשיש בני אדם מבלבלים, דהיינו כשהאדם מתחבר חס ושלום לאיזה חכמים בדעתם, שיש להם איזה ידיעה בחקירה או פילוסופיה או לקט לעצים, והם החוכמות הנהוגים עכשיו שעושים ליצנות מכמה דברים שבקדושה, כידוע היטב למי שבקיא בחוכמות וליצנות אלו, זאת המניעה והבלבול הוא גרוע מהכל, כי אלו החוכמות הם מבלבלים ומונעים ביותר. כי כל דרכיו נעשים לו מישור חס ושלום על ידי החוכמות. הן של פילוסופיה, שזאת החוכמה מזקת בוודאי מאוד מאוד כמובאה לאל. וכן החוכמות והליצנות הנ"ל של אנשים הנדמין כקשרים היא מזקת גם כן מאוד מאוד. כי באמת הכל אחד. כי החוכמות והליצנות שלהם היא ממש כמו הכפירות של הפילוסופיה. ובאמת גרוע יותר החוכמות והליצנות שלהם מחוכמות הפילוסופיה. כי מחוכמות הפילוסופיה הכל בורחים. כי רוב ישראל הם בורחים מאוד מפילוסופיה מחמת שהם יודעים שפילוסופיה מזקת מאוד ומורדת את האדם לשאול תחתיות חס ושלום אחמנא ליצלן. אבל זאת הליצנות והחוכמות הנ"ל אין האדם בורח מהם כל כך. מאחר שיוצאים מפי אנשים הנראים כהגונים ומלבישים הכל בדרכי אמת כאילו האמת עמהם. לא על כן אין האדם בורח מהם כל כך והם מזיקים ומבלבלים ומונעים את האדם מאוד מאוד מעבודת הבורא יתברך באמת. אשרי הזוכר ללך בדרך אמת לאמיתו ולהיות תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע בלי שום חוכמות כלל. פ. ב. בזאת ידעתי כי חפצת בי כי לא יריע אויבי עליי. וזה שאויבים שלי אינם רעים כי צדיקים חולקים עליי, בזאת ידעתי כי חפצת בי. פ.ג. בעניין ההיראות והפחדים שאדם מתיירא ומתפחד על פי הרוב מכמה דברים ומבני אדם שאינם יכולים להזיק לו כלל. והדבר נראה שרק בסוף, כשאדם נסתלק ושוכב על הארץ ורגליו אל הדלת, אז יהיה לו יישוב הדת באמת, והסתכל על עצמו ויראה האמת שכל ההיראות והפחדים שהם מתיירא מאיזה בני אדם שעמדו כנגדו, היה הכל שטות והבל, ובחינם היה לו הראות ופחדים מהם. כי מה יעשה לו אדם? וכן לעניין התאוות. כי אז יראה היטב אשר בחינם כלה באבל ימיו בשטותים ובלבולים כאלו, ומי הכריח אותו לזה וכו'. כי רק אז יראה האמת היטב היטב. ובאמת יש בזה דברים בגו, כי יש דבר אצל האדם שאותו הדבר הוא מתיירא ומתפחד ממיני הפחדים שהוא מתפחד מהם. ואף על פי שהוא יודע בדעתו בבירור חזק שאותו העניין שהוא מתפחד ממנו. אינו יכול לעשות לו כלל, אף על פי כן יש לו פחד גדול מאוד ממנו, כי אותו הדבר שיש אצל האדם, הוא-הוא מתפחד. כמו שאנו רואים שנמצאים כמה בני אדם, שהם פחדנים גדולים שיש להם פחדים של שטות, והם בעצמם יודעים שזה הדבר אינו כלום, ואף על פי כן הם מתפחדים מאוד. וכן אנו רואים שכשמפחידים את האדם מאחריו שבאים עליו מאחוריו פתאום בבהלה בכל פחד, זה הוא תכף מתפחד מאוד. קודם שמתחיל הדבר לכנוס בדעתו כלל, שעדיין אינו יודע כלל שום דבר. כי באו עליו פתאום מאחוריו, ואף על פי כן הוא מתפחד תכף ומיד קודם שהתחיל הדעת לדעם מעניין הפחד. ומאחר שעדיין לא התחיל דבר הפחד לכנוס בדעת כלל, אם כן איך שייך להתפחד. אך באמת עיקר הפחד של האדם הוא שיש דבר אצל האדם שאותו הדבר הוא מתפחד. וכן בעניין התאוות, הוא גם כן כך ממש, שאף על פי שאדם יודע שהתאווה הזאת הוא שטות והאבל, אף על פי כן יש דבר אצל האדם שהוא מתאווה התאווה, אף על פי שאדם יודע שהוא אבל גמור. ועל כן בוודאי אם האדם יישב עצמו היטב היטב, בקל יוכל לסלק ממנו כל ההיראות והפחדים, וכן כל התאוות. מאחר שיודע שבאמת אינם כלום, רק שיש דבר אצלו שהוא מתיירא ומתהווה. על כן בקל יוכל לשבר ולסלק הכל, כי האדם הוא בעל בחירה. ובקל יוכל להרגיל דעתו לסלק ממנו אותו הדבר שממנו באים כל הפחדים שלו וכל התאוות כנ"ל. פ"ד ואל תאמר שהשאול והקבר ב' מנוס לך. כי בעולם הזה שיש לאדם טרדות ועול הפרנסה יכול להיות שיקוץ וינשוך אותו פרעוש והוא לא ירגיש מחמת שמחשבתו טרודה באיזה מחשבה של פרנסה וכיוצא אבל שם בקבר שאז אין לאדם שום טרדה ושום מחשבה אחרת אזי הוא שומע אפילו הרכישה וההילוך של התולעים איך הם רוחשים ובאים אליו הוא מרגיש הצער של כל נשיכה ונשיכה ואין שום דבר שיטרידהו וימנהו מגודל צערו הכשר רחמנא הליצלן Hey. אחד שאל אותו על עניין נסיעה לאיזה מקום אם ניסה לשם, השיב לו כשרוא האדם נסיעה לפניו אין לו להתעקש למנוע מזה לשב בביתו דווקא כי בכל מקום שאדם נוסע לשם הוא מתקן שם איזה דבר רק שיזהר להיות שמור מן העבירה חס ושלום אבל כשהוא שמור מן העבירה חס ושלום זה כל אדם מתקן בכל מקום שהוא נוסע לשם אפילו איש פשוט לגמרי כי בכל מקום שאדם בא לשם, הוא עושה שם בוודאי איזה דבר שבקדושה על כל פנים. כי מתפלל שם, ואוכל שם, ומברך על אכילתו לפניו ולאחריו וכיוצא בזה. כי בוודאי איש ישראלי אפילו הפחות שבפחותים, על כל פנים, הוא עושה כמה דברים שבקדושה בכל מקום אשר שם. על כן בוודאי אדם מוכרח מן השמיים להיות שם באותו מקום דווקא, כדי שתקן שם, שם על כן הוא טובה לפניו מה שנזדמן נסיעה לשם. כי אולי היה מוכרח לבוא לשם בשלשלות של ברזל, וכמו שאמרו רבותינו זכרוננו להברכה ליעקב אבינו. ראוי יעקב לרדת למצרים בשלשלות של ברזל, אלא וכולי. כמו כן הוא בכל אדם, שהוא טובה לפנם אשר מזדמה לו נסיעה לשם. כי בלא זה אולי היה מוכרח לרדת לשם בשלשלות וכולי, חס ושלום כנעת. וכל זה דיבר עם איש פשוט לגמרי, כי אפילו איש פשוט לגמרי מישראל, מתקן גם כן בכל מקום שהוא, ובלבד שיש שמו וכולי וסוד זה מרומז בפרי עץ חיים, בשל הקריאת שמע, כוונת שכירת יציאת מצרים, ואין שם, ואבין. פ"ו מה שאומרים על החתונה מילתא דה ואומרים מקודם עלה, רמז שהאישה עולה עמו והנה יורדת עמו, וזה עלה במילתא דה בביחותא, היינו, עולה עמו לכל שמחה וטוב ותענוג, אבל אינה יורדת עמו. מה שמחסין את הכלה בהינומה, כי הכלה רומזת לרחל. עולמתא שפירתא דלת לעינים, גם רמז על בחינת כבוד אלוקים אסתר דבר. מה שמשליכים גרעיני חיטים וכדומה, לרמוז וכולי לחסר בזה שמשליכים על החתן אופין, לרמוז אל אשר יהיה שמה רוח ללכת, שמה ילכו האופנים, והחתן הוא רוח. מה שנותנים כל אחד דמעות שקוראים שבת בשביל המרקדין, על שם מלכי צווקות ידודון ידודון, היינו הם מרקדין, ומנבת בית תחלק שלל, הם נותנים מעות שבת בשביל המרקדין. והחתונה היא בחינת סיני, כמו שכתוב ביום חתונתו, זה מעמד הר סיני, סיני גימטרי אסולם. כתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, היינו, ריקודין שבשעת ריקודין עולה ויורד, כי כן דרך ריקודין שעולה את גופו ויורד את גופו. ומה שקוראים זאת המעות שבת, כי ראשי תיבות הוא נבט בית תחלק שלל אותיות שבת. מה שהחתן דורש, כמו שאמרו חזק ביום חתונתו, זה מעמד הר סיני, לרמוז שהחתונה היא מעמד הר סיני, ובשביל זה הוא דורש. ומה שנותנים לו מעות שקוראים דרשה גישנק, לרמוז עלית על המרום שבית השבי, בשביל לקח את המתנות, וזו הדרשה הגישנק שנותנים לחתן. מה שהחתן דורש הדרשה היא מועדת לזיווגים, כמו שכתוב, וישכב במקום ההוא. יש כ"ב אותיות, הדרשה שהיא בכ"ב אותיות הם לזיווג. הפיזוז וחירקור שעושים בשעת ריקודים זה בחינת אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי ירדך. התגלות מצרימה בשביל לברר ניצוצי קרי של אדם הראשון, והחתונה היא תיקון ואיחוד הברית, שבבחינת אנוכי ערכה גם הלא. מה שפוסקים את הדרשה זה בחינת שברי לוחות. השושבין מלביש הקיטל להחתן זה רמז ויוסף ישית ידו על עיניך. כי יוסף הוא שושבין וקיטל הוא בגד מתים. מה שמאבחין את עצמן זה בחינת ומשה עלה וירד השם על הר סיני שהתחתונים עלו למעלה ועליונים ירדו למטה. פי ז לפי בחינת העמים הנוראים ראוי שיהיה לנו את רוגנה קיאמרי אינשי כל נער יש לו אישה נעה, והאתרוג הוא בחינת אישה כמו שכתוב בזוהר שהאתרוג הוא בחינת כולך יפה רעייתי ומומן בך. בימים נוראים ישראל מבחינת נער, כי הזא יהיה מבחינת והנה נער בוכה, מיד ותחמול עליו, כמו שכתוב בתיקונים. על כן ראוי שיהיה לישראל אתרוג נאה כנעל, מי שבוכה ביותר ונכנס ביותר בבחינת כי זה שאומרים העולם שכל נער יש לו אישה נעה, זה יש להבין, כי עיקר השכל הוא מהמוח. והמוח שואב ממוח שבעצמות, שהוא נשקע על ידי לחות ושמנונית הגוף, בחינת ומוח עצמותיו ישוכה. כי על ידי לחות ושמנונית הגוף נשקע המוח שבעצמות. וזהו עיקר קיום השכל, כי עיקר קיום השכל על ידי לחות ושמנונית הגוף, כמובן במקום אחר. ועל כן מי שהוא נער ואין שכלו בשלמות, ונשאר מוחו כנוס בעצמות, כי אין שואב מוחו ממוח שבעצמות, ומחמת זה אין שכלו בשלמות כנ"ל, נמצא שנשאר המוח כנוס בעצמות, ועל כן בת זוגו שנלקחה מן העצמות, כמו שכתוב, ויקח אחת מצרותיו וכו', נמשך אליה ריבוי המוח שנשאר כנוס בעצמותיו, אשר משם נלקחה כנ"ל. על כן בת זוגו נא, כעיקר היופי, על ידי המוח והחוכמה, ובחינת חוכמת אדם טעיל פניו. על כן ננאה מחמת שנמשך אליה ריבוי המוח, כי עצם מעצמיו של זה, שאין שכלו שלם, ונשאר מוחו כנוס בעצמותיו כנ"ל. ובקדושה זה בחינת שנמשכים שורשי הדעת אל האתרוג. ועיין בכוונות שאר כוונות סוכה ה' הי, סוד אתרוג ולוליו אין שם. ולבהר קצת, כי עיקר הכוונה להמשיך אל האתרוג שהוא בחינת מלכות המוחין שבגוף, דהיינו החסדים שבשש קצוות, אך אי אפשר שיתנו הערה אל האתרוג כי אם על ידי שמקבלים הערה משורשי המוחין, דהיינו משורשי החסדים שבדעת. שזהו סוד הנענועים, עיין שם <coughs> נמצא, שעיקר הערת האתרוג מבחינת מלכות, על ידי שנתרבים ומאירים מבחינת המוחין שבשש קצוות, על ידי שנמשך אליהן הערת המוחין שבראש כנ"ל. וזה, בחינת הנ"ל, רק שם הוא נער ממש, ונשאר מוחו כנוס בעצמות, ולא עלה למעלה אל המוח כנ"ל. וכאן בקדושה הערת האתרוג, על ידי שממשיכים בכוונה הערת המוחין שבראש לתוך בחינת הגוף. ונתרבאו מעיר המוחין שבגוף, ומשם נמשך המוחין אל האתרוג והבל. עיין שם היטב בכוונות ותבין. וזה בחינת סוכה. כי נער ישראל ואוהביהו, אהבה עד לבחינת ימין, בחינת חיבוק יד ימין, בחינת סוכה. וזה נעשה ידי בחינת נער ישראל, בחינת נער בוכה כנ"ל. פי הפיכת השולחן בשבת הגדול מרמז כי עדיין לא יצא הדיבור מהגלות עד פסח. שעד יצא הדיבור מהגלות, בבחינת פסח, כידוע. שזה עיקר בחינת יציאת מצרים שיצא הדיבור מהגלות. והשולחן הוא בחינת הדיבור, בחינת וידבר אליי זה השולחן אשר לפני ה'. וידבר אליי דייקה. כי הפרנסה והאכילה שהוא בחינת שולחן ומשם בחינת דיבור, בחינת כי על כל מוצא פי ה' יחיה אדם. וכשאין הדיבור בגלות, אז השולחן שהוא בחינת דיבור, בחינת פנים, בבחינת וידבר אליי זה השולחן לפני השם דייקה בחינת פנים. על כן בשבת הגדול, שאז הוא קודם יציאת מצרים, זהו בחינת הפיכת השולחן, שמרמזין שהדיבור היה בגלות מצרים. עד שזכינו ליציאת מצרים בפסח, ועד יצא הדיבור מן הגלות, בחינת פסח כנ"ל. פט דע שיש חבילות חבילות של עבירות רחמנא יצלן, כי עבירה גוררת עבירה. עיינו כשאדם עובר עבירה חס ושלום, אז העבירה הראשונה גוררת אותו לעשות עבירות אחרות אשר יכין לה דווקא. וכן כשעושה עבירה אחרת חס ושלום, זה גוררת גם כן עבירות אשר יכין לה. כי כל עבירה ועבירה גוררת עבירות אשר יכין לה מנגררין אחריה. אבל לא עבירות שאין שיכין לה. וזה בחינת חבילות, חבילות עבירות, הראשונה עם העבירות שנגררו אחריה, דהיינה שיכין לה כנרא, הן בחינת חבילה אחת וכן עבירה אחרת עם העבירות אשר יכינה שנגרור אחריה עם חבילה אחרת וכו'. עד שנעשו חס ושלום חבילות חבילות של עבירות חמנה לצלן. ומכל חבילה וחבילה נבראת כת אחת של מחבלים ומקטרגים. המחבלים צועקים אבלן אחייה כי הוא הבעל עבירה, היינו שהוא הבעל של העבירה וצריך לתת להם כיום מזונה. כי העבירה הראשונה עשה בלי הכרח וצריך בוודאי ליתן לה מזונות. ואפילו העבירות האחרות אשר יכינה עבירה ראשונה ואף על פי שהיה כמו מוכרח לעשותן, כי העבירה הראשונה גררה אותם כנ"ל, אף על פי כן צריך ליתן להם מזונות, כי יש להם טענה, היה לך לעשות מצווה תכף אחר העבירה הראשונה, והייתה המצווה מגנה עליו, כן צריך ליתן לכולם מזונות וחיות. והתיקון הוא שילמוד לעשות ולקיים השלוש עשרה מידות של רחמים וחסדים, דהיינו שיהיה לו רחמנות, וירבה לעשות חסד ולקיים כל השלוש עשרה מידות של רחמים, כי על ידי שמקיים שלוש עשרה מידות של רחמים, על ידי זה הוא מעורר למעלה שלוש מידות העליונים של רחמים, ועל ידי זה נכנעים ועוברים המחבלים שנעשו על ידי עבירות, בבחינת אל מלך יושב על כיסא רחמים וכולי, וחיל אבנות עמו מעביר ראשון ראשון, היינו, שעל ידי השלוש עשרה מידות של רחמים מעביר הקדוש ברוך הוא עבירות הראשונים שבכל חבילה וחבילה, ואזי שאר העבנות שבחבילה שבים אל השם יתבח והוא יתבח ונותן להם חיות. וזה בחינת הלמידה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישוב דרכיך זה בחינת השלוש עשרה מידות כמו שכתוב הודיעני נא דרכיך והראה לו הקדוש ברוך הוא שלוש עשרה מידות היינו כשלומדים לעשות השלוש עשרה מידות אזי וחטאים אליך ישוב היינו שהעבירות שבחבילה שווים אל השם מטבח אך מאין הקדוש ברוך הוא נותן להם חיות ד – כי יש בסטרה אחת בחינת ראשון לראשונים דהיינו בחינת אדום שנקרא ראשון כמו שכתוב ויצא הראשון אדמוני, הוא בחינת ראשון לראשונים. דהיינו שהוא ראשון לעבירות הראשונים הנ"ל, כי כולם נמשכים ובאים על ידו. כי באמת לפי גודל קדושת ישראל אין ראוי להם כלל לעשות עבירות חס ושלום. רק מחמת תוקף הגלות שסובלים מהאומות על ידי מסים וארנוניות, מחמת זה באים לעבירות חס ושלום. נמצא שכל העבירות נמשכים על ידי אדום, על ידי שאנו מסורים בגלות אצלו. והוא בחינת ראשון לראשונים כנ"ל. על כן הקדוש ברוך הוא נותן עוונות עליו ונמשך להם חיות ממנו. וזו בחינת תנא עוון על עוונם. היינו, שהקדוש ברוך הוא נותן עוונות של ישראל עליו ונמשך להם חיות ממנו. וכל זה נעשה על ידי רחמנות, שעל זה מעוררין השלוש עשרה מידות של רחמים כנ"ל. אבל העניים שאין להם מידת רחמנות, לפני שהם בחינת תוקפא דדינא, בחינת שמעון שנאמר בו החלקם ביעקב ואפיצם בישראל, שהם מחזירים על הפתחים, ושמעון הוא בחינת גבורות ודינים כמובא, וכמו שאנו רואים בחוש שהם אכזריים מאוד, כי אין להם מידת רחמנות בחמת שהם בחינת תוקפא בחינת ואין מרחמים בדין. ומאחר שאין להם רחמנות, דהיינו בחינת השלוש עשרה מידות של רחמים, והם יכולים לעורר השלוש עשרה מידות העליונים, על כן צריכים לבקש מהשם נדבר חכמים, דהיינו, שצריכים לבקש ולכנן לפני השם מטבח שרחם מעצמו יתברך עם השלוש עשרה מידות שלו ויעורר ברחמיו מעצמו השלוש עשרה מידות של רחמים ויעביר ראשון ראשון וזה בחינת אל תזכור לנו עוונות ראשונים מהר יקדמונו רחמך כי דלון ומאוד היינו שאנו מבקשים מהשם מטבח לבד לזכור לנו עוונות הראשונים שבכל חבילה וחבילה של עוונות כנ"ל דהיינו שיא אוויר ראשון ראשון שבכל חבילה וחבילה כנ"ל, מבחינת מאוויר ראשון ראשון וכו' לכנ"ל. שעל ידי זה ממלא בטלים ונסתלקים כל שאר עוונות שבכל חבילה וחבילה כנ"ל. אך לזה היינו צריכים לקיים כל השלוש עשרה מידות של רחמים, כדי לעורר על ידי זה שלוש עשרה מידות רחמים העליונים, שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא מאוויר ראשון ראשון וכו' לכנ"ל. ועל זה אנו מבקשים מהר יקדמונו רחמך, די כה. כי דלונו מאוד, היינו כי אנחנו דלים ואביונים מאוד ואין לנו מידת רחמנות כנ"ל ואין לנו כוח שאנחנו נזכה לעורר השלוש עשרה מידות של רחמים על כן אנו פורסים כפינו לפניו נדבר, ומתכננים שיעורר בעצמו השלוש עשרה מידות של רחמים כי אנו אין לנו כוח לעוררם, כי דלונו מאוד וכולי כנ"ל וזהו, מהר יקדמונו רחמך די כמעצמך כי ועל ידי זה אל תזכור לנו עוונות ראשונים מבחינת מעביר ראשון ראשון וכולי כנ"ל. צדיק, דע שכל אדם קודם השינה הוא רואה כל הנשמות של המתים של קרובים שלו או אותן שהם משורשו כמו שקודם המיטה רואים הנשמות הנ"ל כידוע כמו כן קודם השינה שהוא אחד משישים במיטה רואים אותם גם כן רק מחמת שהראייה היא בעברה בעלמא מאוד כי קודם המיטה ממש אזי יש גם כן חילוקים שאדם גדול ואיש קשה רואה נשמות הנעל קודם אותו בראייה גמורה אך סתם בני אדם אפילו קודם אותם אינם רואים אותן הנשמות רק בעברה בעלמא כמו שעובר זריחה והתנוצצות בעלמא לפני העיניים וקודם השינה שהיא רק אחד משישים במיתה אזי גם הראייה הנעל של נשמות הנעל הוא רק אחד משישים מהתנוצצות הנעל ועל כן אינו נרגש בחוש הראות כלל ראייה הנעל ואין אדם יודע מזה מחמת שהוא התנוצצות מעט מאוד, אחד משישים מהתנוצצות הנ"ל, אבל באמת, הכל רואים פודם השינה כנ"ל. צדיק א', סגולה להתמדה, שיזכה להיות מתמיד בלימודו ולהיזהר לבלי לדבר על שום איש ישראלי. כמו כשהקלה היא יפה, אזי אהבה בשלמות. אבל כשיש לקלה איזה חסרון למום, אזי בוודאי אין אהבה בשלמות. כמו כן התורה נקראת כלה, <coughs> כמו שכתוב, תורה ציווה לנו משה מורשה ודרשו רבותינו זכרונם לברכה אל תקרי מורשה אלא מאור עשה. <קל> וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה, כי שישים ריבו אותיות התורה כנגד שישים ריבו נשמות ישראל. וכשיש חסרון באחד מישראל נמצא שיש חסרון בתורה ששם שורש נשמות ישראל קנל על כן בוודאי אי אפשר לאהוב את התורה בשלמות. אבל כשייזהר מלדבר על שום ישראל ולבלי למצוא שום חסרון בשום ישראלי, נמצא שאין בהתורה שום חסרון ומום, אזי בוודאי אוהב את התורה מאוד, ואזי יתמיד בלימוד התורה מגודל האהבה כנ"ל. וזהו תורת השם תמימה, היינו, כשתורת השם היא תמימה בלי שום חסרון ומום, דהיינו, כשניזהרין בלי לדבר ולבלי למצוא שום חסרון בשום ישראלי, שהוא נמצא שאז תורת השם תמימה בלי שום חסרון עמום, אזי משיבת נפש. כי אז די כזוכין לאהבת התורה ומרגישים טעם מתיקות התורה שמשיבה את הנפש מאחר שאין בה שום חסרון כנ"ל, ואז זוכין להתמדה כנ"ל. צדיק ב' כשבה נשמה לעולם, אזי אותה הפעולה של אותה נשמה מתחילת להתעלות. כגון, אם הנשמה של חכם, אזי החוכמה מתחילת להתעלות ועולה למעלה למעלה מיום היוולדו עד יום הסתלקותו. וכן אם היא נשמה של מלכות, אזי תכסיסי מלחמה ועסקי המלכות מתעלים. ולפי מהות החוכמה, איזו חוכמה שהיא, אותה חוכמה מתעלית בעת שבאה הנשמה לעולם. וכן לפי מהות המלכות, אם היא מלכות האישה או מלכות טובה. הכלל, אותו הפעולה של אותה נשמה מתחילת להתעלות מיום ביעת אותה הנשמה לעולם. ויש בימי חייו של האדם ימי עלייה וימי עמידה וימי ירידה, כגון אם ימי חייו שבעים שנה או מאה שנה, אזי שליש ימיו הם ימי עלייה, ושליש ימי עמידה, ושליש ימי ירידה. דהיינו ששליש ימיו עולה מעלה-מעלה עם כל הכוחות, ושליש ימיו הוא עומד, ואחר כך שליש ימי ירידה. וימי עמידה הוא במלואה, שאז כל הכוחות בשלמותן ובמלואן. והוא בחינת ניגוד הלבנה, כי הלבנה בשעת המולד היא קטנה, ואחר כך עולה ונגדלת עד שבאה נגד השמש, ואז היא בחינת עמידה. אחר כך יורדת ונקטנת, וסגולת הלבנה היא לחלוכית, ועל קן כן הים, מאת מולד הלבנה מתחיל לעלות ולהגביה עצמו למעלה למעלה, ואחר כך בסוף החודש נופל ויורד ונקטן. ודע, שהדיבורים שמדברים ברבים, כל מה שהעולם הם רבים יותר, הדיבורים נמתקים ביותר. וזה בחינת שלהיינו דאמרי אינשי. שהם דיבורים של גויים, ואחר כך כשבאו בתוך ישראל שנטבעו ביניהם, הידי זה נמתקו ונעשו מהם דברים עליונים. וזה בחינת מי שהם מלוכים, ואי אפשר לשתותם, וכשהולכים דרך הרים של חול, הידי זה נמתקים, כי החול ממתיק המים, ואז האירועין לשתייה, ולא באל יותר. צדיק ג' דע שיש אור שהוא מאיר באלף עולמות. זה האור אין אדם פשוט יכול לקבל מחמת גודלו. צריך לזה חכם גדול שיוכל לחלק אלפים למאות, דהיינו, שיוכל לחלק כאור גדול לחלקים קטנים כדי שיוכלו הקטנים במעלה לקבלו מעט מעט. כמו למשל, כשאחד אומר פשט או חילוק גדול מאוד, מחמת זה אין יכולים לקבל ממנו מחמת גודלו. כחצי פשט אי אפשר לקבל כי אם כולה. אבל כשמחלקים הפשט והחילוק לחלקים ועניינים, אזי יכולים להבין כל עניין ועניין בפני עצמו. כך יש אור שהוא מאיר באלף עולמות והוא השגה אחד ראינו שאי אפשר להשיג אותו אלא כולו אבל לא במקצת כי הוא אור אחד פשוט אבל תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר הוא יכול לחלק אלפים למאות דהיינו לחלק כאור גדול לחלקים כדי שיוכלו לקבלו כנ"ל בעניין זה שתלמיד חכם שהוא נוקם ונותר יכול לחלק אלפים למאות הוא מפורש כמו שכתוב ושונה בדבר מפריד אלוף פרש רש"י, דהיינו נוקם ונותר, ששונה בדבר שעשה לו חברו. על ידי זה הוא מפריד על עופו של עולם, כן פרש רש"י. אבל תלמיד חכם צריך די כה להיות נוקם ונותר, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר וכולי. אך פירוש הפסוק הוא כנ"ל, שתלמיד חכם שהוא נוקם ונותר, יכול לחלק אלפים למאות, וזהו בשונה בדבר, היינו נוקם ונותר. מפריד אלוף, היינו שהוא מפריד ומחלק אלפים למאות כנ"ל. זהו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה: אם ראית תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר כנחש, חוגרהו על מותניך, לסוף שתהנה מתלמודו. כי על ידי שהוא נוקם ונותר, על זה יכול לחלק אלפים למאות, דהיינו, לחלק אור גדול לחלקים. ועל ידי זה יכולים ליהנות מתלמודו ולקבל ממנו, כי בלי זה אי אפשר לקבל מחמת גודל האור כנ"ל. אבל השכל והטעם של עניין זה, מפני מה מי שהוא נוקם ונותר יכול לחלק אלפים למאות וכולי, זהו עמוק עמוק וכולי. ודע, מי שיודע זאת הוא יכול להחיות מתים. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, עתידים צדיקים להחיות מתים. ויודע מה הוא מת, כאיזה שמחלק אלפים למאות, וממשיך אלפים לתוך המאות כנ"ל, על ידי זה נעשה ממוות מאות. על ידי שנכנסו האלפים לתוכם. ומי שאינו יודע זאת, אינו יודע מפני מה הוא עכשיו בשמחה. ואינו יודע ייחוד של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואינו יודע מה זאת סיכי גדרה שאמרו רבותינו זכרונם משל לבת מלך שהייך לסיכי גדרה, תאמר יש לה גנאי, לא תאמר יש לה צער. ואינו יודע מה זו חש מחשמל. ואינו יודע מה זו נגה, כמו שכתוב, ונוגה לו לא סביב, ואינו יודע מהו מעשה מרכבה, ואינו יודע מהו ברית, ואינו יודע מפני מה חולקין עליו. ומשיח יודע כל העניין הזה בשלמות, אבל הצדיקים אינם יודעים אלא כשעושים מאלפים מאות. ואלו הצדיקים שהם נוקמים ונוטרים, שיכולים לעשות מאלפים מאות, הם חגורה למשיח. כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה אם ראית תלמיד חכם שהוא נוקם ונוטר כנחש חוגרהו על מותניך. היינו בחינת חגורה על המשיח שנאמר בו והיה צדק אזור מותניו ויון צדיקה היה סחור סחור ל. היינו בחינת מתון מתון דהיינו מאות. היינו מי שיכול לחלק אלפים למאות הם חגורה למשיח המשיח כנ"ל. ואלו הצדיקים מכיין את הצדיקים הקטנים. צדיק דייל דה, כשיש שלום בעיר הוא מפני שאין בה בר בעיר הזאת, כי אם אין דעת הבדלה מנין, אבל כשיש בר בעיר, אזי יש הבדלה, דהיינו שיש אנשים שנותנים לה בר דעת ודבקים בו, ויש אנשים שחולקים עליו. צדיקי, דה, שהשם שנותנים לו לאדם הוא לפי הפעולה שיש לו לאדם לעשות בעולם, ויש אחד שעושה הפעולה שלו בחצי שנים שיש לו, וצריך לקרוא לו שם אחר, דהיינו שם חדש. כי השם שנותנים לו לאדם ולאחר מותו לבושין שלו. כי השם הוא מבחינת לבושין, כמו שכתוב, אני השם הוא שמי וכבודי וכו', כבודי זה מבחינת לבושין. כי רבי יוחנן קרא למען ים מכבדותה. כי הקדוש ברוך הוא נקרא הוויה, כי בשם הוויה נתאבה כל העולמות. אבל למעלה מכל העולמות אין לו שם, כי למעלה מכל העולמות אי אפשר להשיג אותו. וזהו כי הגדלת על כל שמך אמרתך. אמרתך זו הפעולה, כי במאמר נברא העולם, דהיינו הפעולה. היינו לפי הפעולות של הקדוש ברוך הוא, למעלה מכל העולמות, הוא גדול מכל השמות שיש לו נטבח, כי למעלה מכל העולמות אין לו שם כלל. וזהו כי הגדלת על כל שמך אמרתך. וזהו שכתוב לעתיד לבוא. וראו כל העמים צדקך וכו', וקרא לך שם חדש. כי ההומות יהיו רואים הפעולה שיהיה לישראל, יקראו להם שם חדש. כמו כן יש אחד שעושה הפעולה שלו לפי השם שיש לו בחצי שנב, ועושה אחר כך פעולות חדשים, צריך לקרוא לו שם חדש. ויש בזה סודות גדולים ונוראים מאוד מאוד. וזהו שקוראים לחולה שם אחר, כי השם שיש לו מקודם כבר עשה פעולה שלו כפי אותו השם שהיה לו, והיה ראוי לו למות. לפיכך קוראים לו שם אחר שיהיה לו פעולה אחרת, ויוכל לחיות עוד כמה שנים על ידי שקוראים לו שם אחר, כדי לעשות את הפעולה כפי אותו השם. ועל כן משה רבנו עליו השלום היה לו כמה שמות, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכם. כי בכל פעם עשה הפעולה שלו כבר לפי השם, והיה צריך בכל פעם שם אחר לעשות פעולות אחרות כנ"ל. צדיק ו. ראוי לאדם להגיל את עצמו להיות בעולם הבא. דהיינו להיות מופרש מתאוות כמו בעולם הבא, שהן בו לא אכילה ולא שתייה, ושום תאווה מתאוות הבאמיות, הקלות ונסעדות של העולם הזה. וכמו שהיינו רואין החולה, מחמת שהוא סמוך קצת לעולם הבא. על כן הוא מואץ באכילה ושתייה ומשגל, ואין לו שום תאווה, אדרבא. כל התאוות קצים ומאוסים עליו, וכמובן שהוא סמוך לעולם הבא שאין בו אכילה ושתייה וכולי. כן יש לאדם לרגיל עצמו בעודו בחיים חיותו ובבריאותו, שיכול להתנהג בלא תאוות כמו בעולם הבא. ובוודאי אם היה נזכר בטוב זיכרון מתענוגי העולם הבא, בוודאי לא היה יכול לסבול כלל חיות ותענוגי העולם הזה, עד שבשביל זה מעלה גדולה השכחה. רק שהיא מידה לא טובה, אם כל זה היא מעלה, שעל ידה אפשר לכירה אדם נחשוט בעולם הזה. כי אם היה נזכר מתענוגי העולם הבא, כי יש מלאך שגדול מאוד, שיש לו אלף ראשים, וכל ראש יש לו אלף לשונות, וכל לשון יש לו אלף קולות, וכל קול יש לו אלף ניגונים. וכשהמלאך הזה עומד לשורר, בוודאי יפה ונעים מאוד, אשר אין להעריך ולשאר כלל. ועתה יזכור האדם עצמו, פחיתות שפלות, שפלות ערכו נגד זה, ואיך בוודאי ימאס עצמו בחייו עד שיגבה בלא איתו ואם כן, וכן אם היה זוכר פחיתותו בפרט כמו כמה אנשים שהם מלוכלכים ומתועבים מאוד בעוונות בוודאי אם לא היה שכחה כלל לא היה אפשר לו להרים עצמו כלל לעבודת השם לעבודת השם נדבר ומחמת כל זה השכחה מעלה מצד זה אבל האדם ראוי לזכור עצמו לבעל יאבד ולמוך עשה שלום רחמנו זכרונם לברכה אמרו בעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק שי עולמות וישאר בדעתו גדולת עולם אחד כמה וכמה בתים יש בו כמה וכמה חצרות ומבואות וכמה וכמה עיירות ומדינות וגודל שטח של כל עולם כמה וכמה כוכבים מזלות עדיין נספר וגלגלים נפלאים ונוראים שיש בכל עולם יש בעולם אחד מהעולמות ומעתה שי עולמות יש לכל צדיק מה יקרה גדולתו ושעשועיו ותענוגיו עד אין להעריך ולשער והנה השל עולמות שיש לצדיק, הוא בונה אותם ממחלוקת. כי כל דברי המחלוקת שכל אחד מדבר, הם מבחינת אבנים. כי האותיות נקראים אבנים, כמובן בספר יצירה, שתי אבנים בונות וכולי. והם מבחינת חלוקי אבנים. כי האבנים הבאים על ידי דבריהם של המחלוקת, הם מחולקים ואין להם דיבור. והצדיק נוטל אלו אבנים ומחבר אותם ובונה מהם בתים. כי הוא עושה שלום ביניהם ומחברם ומסדרם יחד זה על זה עד שבונה מהם בית. וזה בחינת שלום בית שעושה מחלוקי אבנים הנ"ל בחינת שלום בית. ומהבתים נעשה עיר עד שנעשה מהם עולם מלא. וכן תשעי עולמות. וזה בחינת להנחיל אוהבי יש, אוהבי די כבחינת אהבה ושלום. כי יעדי השלום והאהבה שעושה בין החלוקי אבנים נעשו עכשיו עולמות כנ"ל. וזה מה שאמרה אביגיל לדוד בעת שחלק כנאמר שם, אמרה לו, ועתה ידעתי כי בית יעשה לך השם, היינו, על ידי זה המחלוקת יעשה לך השם בית מאבנים הנ"ל כנ"ל. כי הצדיק מטה כלפי חסד, ודן את כל החולקים עליו לכף זכות, שכוונתם לשם שמיים. כי לא היה העולם יכול לסבול אור של הצדיק, שאור גדול מאוד לעולם לסובלו. וגם מחמת שיש כמה דינים וקיטרויים גדולים על הצדיק הגדול האמת, על כן הם חולקין עליו. ובזה משתיקים הדינים והקטרוגים. כמו שאנו רואים, כשיש דין קשה על האדם, ואחד לובש קנאה ואומר, אני אלך ונקום ממנו ואעשה בו דין, על ידי זה הוא משתיק ממנו שאר בעלי דינים שמקטרגים, שלא יהיה אפשר לו לסבול דיניהם. נמצא שזה שהולך לנקום ממנו עושה לו טובה גדולה מאוד. כי בוודאי טוב ונוח לו לסבול דינו של זה האחד, שזה אפשר לו לסובלו, מלסבול דיניהם חס ושלום שלא היה אפשר לסובלו. כמו שמצינו אצל פנחס במעשה זמרי, כאילו לפנחס, היו ישראל חס ושלום, חייבים כליה חס ושלום. אך מחמת שיצא פנחס וקנא קנאת השם, על ידי זה נשתק הדין מעל ישראל, כמו שכתוב, בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי וכולי. כן זה שחולק על הצדיק ואומר, אני אעשה לו ואראה לו גבואתי ונקמתי ממנו, על ידי זה הוא משתיק ממנו שאר הדינים כנ"ל. וגם עושה לו טובה, כי כשהצדיק צריך ללך מדרגה לדרגה, אזי הם אותו אם יש לו כוח לעמוד בהיכל המלך. והיכל המלך הוא בחינת פה של הצדיק שנקרא היכל, שהוא בגימטריה א' ד', שהוא בחינת פה, כמו שכתוב מלכות פה. וזה שהצדיק חולק עליו הוא ניסיון לזה שהצדיק שעלה במחלוקת, אם יש לו כוח לעמוד בהיכל המלך, בפה של הצדיק החולק עליו. ועל ידי זה מעלים אותו מדרגה לדרגה יותר עליונה, נמצא שעושה לו טובה. צד"ז על ידי בשורות טובות יכולים לומר תהילים. צד"ח אמירת תהילים מעלה גדולה כאילו אמרם דוד המלך בעצמו, כי הוא אמרם ברוח הקודש, והרוח הקודש מונח בתוך התיבות. וכשאומרם, הוא מעורר ברוח פיו את הרוח הקודש, את שנחשב כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו. והוא מסוגל מאוד לרפות החולה, להיות לו ביטחון רק על השם נדבך. שעל ידי אמירת תהילים יאשיו השם. והביטחון הוא בחינת משענת, כמו שאדם נשען על, הביטח. כן, הוא נשען על הביטחון, שבוטח בה של יאשיו. כמו שאמר דוד, ויהי השם למשען לי. על כן על ידי זה נתרפא החולה כמו שכתוב אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו וניקה וזה בחינת ויצא חוטר מגזע ישי הנאמר על משיח שהוא דוד בחינת רוח אפינו משיח השם וזה בחינת עתידים צדיקים שחיו מתים על ידי המשענת בחינת ואיש משענתו בידו בחינת ונתת משענת על פני הנער עד כאן כל זה לא נכתב בשלמות וחסר הרוב, רק מה שנדפס במוח קצת נכתב ורובו נשכח. חורף ובחינת עיבור, וקיץ ובחינת לידה. ואז דיבר עמנו שיחה נפלאה ונשכח הרוב. ומה שאני זוכר עדיין הוא מה שדיבר אז מעניין הקיץ, שהיה אז ממשמש ובא. כי שיחה זו הייתה אז בימי ניסן קודם פסח, בעת שהיה הברית מילה של בנו שלמה אפרים ביום שלישי למילה. ודיבר אז שבחורף כל העצבים וכל הצמחים כולם מתים, כי בטל כוחם בחורף. והם אז בחינת מיתה. וכשבא הקיץ כולם מתעוררים וחיים, ואז טוב ויפה מאוד כשיוצאים לשוח בשדה. שיחה זו תפילה, וטחינה ותשוקה וגעגועים להשם מטבח. ואז כל שיח ושיח השדה המתחילים לחיות ולצמוח, אזי כולם נחשפים ונכללים בתוך שיחתו ותפילתו. ויעריך אז בשיחה הנפלאה בעניין זה ועוד בשאר עניינים. צדיק ט כשאחד מדבר עם חברו בירת שמיים נעשה אור ישר ואור חוזר ולפעמים מקדים האור חוזר קודם האור ישר כשהמקבל יש לו כוח מוח קטן ואין, לו, ואין יכול לקבל דברי חברו כי אז קודם שמקבל חברו ממנו שזו מבחינת אור ישר קודם לזה מקבל הוא מחברו ואז, ואז היהור חוזר קודם לאור ישר כי כשמדברים חברו בירת שמיים, אף שאין חברו מקבל ממנו, אף על פי כן הוא מקבל התעוררות מחברו. כי על ידי ההכאה שיצאו הדיבורים מפיו לחברו, על ידי זה חוזר האור אליו. וזה בחינת אור חוזר ממש, המובא בכתבים. כמו מי שמכה בכותל, שחוזר הדבר אליו, כמו כן כשמדבר לחברו, אף על פי שאין חברו מקבל ממנו, אף על פי כן הוא בעצמו יכול להתעורר מהם. על ידי ההכה שיצאו הדברים לגבי חברו והיכו בו וחזרו אליו ועל כן אם היה מדבר על הדברים בינו לבין עצמו יכול להיות שלא היה נתעורר מהם כלל ועל ידי שדיברם לחברו נתעורר מהם אף שחברו לא נתעורר כי חזרו אליו על ידי בחינת ההכה כנ"ל וזו בחינת אור חוזר שהוא על ידי בחינת ההכה כמובאו בכתבים והבן